Це імпортне, за валюту. Ну, може, там картини наші. А так, білярдні столи, то із Англії. Паркет у білярдні був при комуністах простий. Демократи завіли, щоб фігурний безперемінно. Ну, тут Сафроненко злякався. Ну, а хто ж бось виявить під паркетом мощі гапіта? Стануть шукати та питати. «Хто обладнував більярдну тридцять років тому? А хто ж, як не прорав Софроненко і його паркетник? Скоробагатько!» Привіз мене Софроненко увечері на об'єкт і каже «Давай, поки ніхто не бачив та не чув, і звлікай, та відвеземо від гріха подалі!» Він мав намір повернути мощі у Лаврські печери? «Та ні, ви слухайте далі!» Раніше було як? Ми робимо дом, доводимо до повного ажуру, а тоді вони там між собою домовляються, хто де житиме, кому який поверх, що і як. А тепер уже заранні кожен знає, де його квартира. І ото приходить і стоїть над душею, те мені зроби те і те, де який колір, яке ліплення, які панелі на стінах, які ручки на дверях. «Ну то от, тільки ми заходилися із Софроненком біля мощей, а тут риб, і без стуку, і без грюку, хоч уже ніч на дворі, робочий день кінчився, чи я там знаю, і напливає на нас видіння Господні, наче ангел з ікони, а церква ж Андріївська із золотим іконостасом, ось вона, поряд, і до Софроненка». «А що це тут у вас? Над чим ви трудитеся? Пробачте, мовляв, що заважаю, але в день страшенно зайнята. А хотіла глянути на свою майбутню квартиру. Вона на третьому поверсі. А тоді знов, як чорт за суху грушу, за Софроненка. Так що це у вас тут таке? Софроненко з дуру візьми та й бовкни. Талісман». Вона аж в долоні сплеснула. Талісман. А звідки? Тоді Софроненко знову за вказівкою товариша Лапоноженка. Лапоноженка? А хто це? Де він тепер? От тут і крути верти перед цією жінкою. Софроненко каже, товариш Лапоноженко на байковому кладовищі. Що він там, директором? Їхидно питає вона. Ні, на центральній алеї, у вигляді бронзового пам'ятника, відповідає Софроненко. Оксана урвала цей, може, наполовину вигаданий діалог. Ви знаєте, хто була ця жінка? Та хто ж її не знає? У нас в уряді жінок або не було ніяких, або коли й були, то були ніякі. А це... Бог создав і, мабуть, з тиждень радувався. Товаришка Богораз, ви не помиляєтесь? А як би я помилявся, коли отак навпроти мене Софроненко, отут, диви, вона, а значить я між ними і з тим гробиком як дурені зступою? Вона питає, а сама так і виграє усмішечками. Талісман цей має якісь чудодійні властивості? «Сильніше за екстрасенсів!» – каже Софроненко. «Ах, це, мабуть, страшенно цікаво!» – каже вона. «То ми з вами зможемо поглянути на квартиру?» Ну, вони пішли дивитися. А я загорнув гробик у стару штору, бо в нас коли ремонт, то те все старе зривають і міняють на нове, щоб і нитки старої не лишилося. А тоді вона поїхала своїм «Мерседесом», а ми своїм автобусом. Куди ви повезли мощі? Софроненко сказав, щоб до складу сантехніки. Є такий склад? Є. А хіба що? Ви зможете показати його мені? Можу. Кладовщик на біле тені, а ключі були в Софроненка. Хіба таке можливе? Адже на складі матеріальні цінності. Однаково ж Софроненко за все відповідає. «Ви помагали Софроненку?» «А як же?» «Виніс гробик із автобуса».